Vi börjar närma oss hundra avsnitt snabbt i Genio vänner. känns helt sjukt. Det här är nummer 98 om jag inte har räknat helt fel. Och, um, vi försöker ju ha så här, nya kompisar, eller känna nya vänner, haffa, nya personer så ofta vi kan. Men ganska ofta så tar vi en gammal goding som vi tycker om som <laughs> vi vet att det kommer att bli bra och en mysig stund. En sån är idag. Mm. Uh, välkommen hit till Leopold. Tack så mycket. Uh, Tredje gången. Mm. Men tredje gången på 98 avsnittet känns ändå, Det är ganska rimligt. Det är, det är, inte, det är bra inte så chattigt. Mellan. Me <laughs> bra. Frekvens. Ja. <laughs> när när hängde vi senast och spelade låta ihop? Här. Uh -huh. Det var nog kanske 15 månader sedan. Oh, du räknar som Missa babys tid. <laughs> Nej, det är veckor väl, eller? kan man inte säga så ja, min, min, Mitt barn är 23 månader gammalt Och så fattar man Kan du inte bara säga så här, Två ah. år <laughs> Jag har hört veckor att det, nu Ja precis nu är det, Och sen blir det månader Gravid um, mm. ja, Jo det är sånt. Ja, vi, vi ska inte ens börja prata om så här, tid, Olika tidsenheter. <laughs> eh, jag räknar väldigt mycket i så här, Kindleslist På den här tiden hade jag kunnat se Kindleslist två ah. gånger Då är det så här, sex som en timme. Ja, det, är det, är det är två kindleslist Det är men. bra Uh, och tänker också mycket på så här, hur många OS har jag i mig mm. Innan jag dör uh, Det är, det är mycket färre än vad man tror Men är, <laughs> är OS och hundor samma sak. Typ, nej men det är ju Alltså hundor är ju sju och OS är fyra Aha, Jag tror det är hundor fyra Nej, sju tror jag. Uh, det, Vi har redan spårat, uh, mm. känns bra uh, Vi kommer antagligen lyssna på ganska mycket dansmusik idag gissar jag du har ja, med dig. ja, det beror på hur man dansar <laughs> Ja, <laughs> ja det, är, men det är ganska ganska inte så snabbt. Lagom tempo Men kommer håller i sig i den klubbiga världen Och det är kanske inte lika mycket R&B och hiphop Klubbiga världen till balkongen ah. uh, Vi ska ju Om. säga att Leo Fossell är ju Mastermind bakom alla Stora bokningar på till exempel trädgården mm. Du jobbar med lite annat grejer också uh, Yard till exempel Ja, lite grann vi har ett Stor festival i helgen Precis, precis. men där har vi ett, ett team som, som, som du har lämnat över så. Mm. Mm. Är det något annat som, som du gör just nu som man borde mm. nämna så att folk fattar vem du är? Cyklar mycket. Ja, <laughs> <laughs> ja sen håller jag på med en auktionssida som heter auktionstipset. Ja, det måste alla kolla in. Mm. Så himla fina inredningsgrejer. Det känns som att man skulle reunera sig om man klickar på Ja, det är många som tvingar sig själva avfölja för att det är så mycket fint <laughs> Ja. In och kolla ja. uh, och det, det, det är jag och Lisa Milberg som ligger bakom den sidan En annan Jenny och Favo Som sagt, det, det kommer bli en del dansanta saker Men jag tänker att vi river av en, en riktig så här, uh, rap uh, hit mm. uh, R&B hit uh, redan nu Det är en uh, cover kan man säga En take på en ganska stor låt just nu uh, Premiär Vi ser om du, Spännande. Uh, om du känner igen det här Innan, Innan. Fan mm. vad som hände du sa att den där åren hade lånat pengar av dig Va? Va? Du driver. Hur mycket? Hur mycket? Förra månaden. Och du har fortfarande inte varit tillbaks där. Knas. Hej, lyssna. Vi bara att be den om dina pengar tillbaks. Snabbt. Standardbro. Abba! <skratt> <skratt> Abba! Känner du igen det här eller? Nej. Nej, men Leo. <laughs> men jag är, när det gäller att komma ihåg att känna en texter är inte jag rätt person. För jag lyssnar aldrig på texterna. Nej, nej men det är helt okej. Det, alltså, det här var, det var Namo och mm. Blen. Uh, no Gud har varit med och prödat. Uh, och jag vattar mina pengar. Det är ju en direkt, liksom översättning av Bitch Better Have My Money mm -hmm. Rihanna-låten som det känns som att man spelar kanske sju gånger på en kväll, om man spelar på tre gånger som jag gör <laughs> på ditt ställe <laughs> um, Nej men bara, jag älskar när folk gör sådana här egna takes på stora hits mm. just nu, jag önskar att alla svenska hellre, hellre i musik personer. än i typ såhär, roliga Youtube-klipp alltså, jag är så trött på när folk ska spufa så fort någonting är kul så Jaha. måste alla göra samma sak, typ. ja Nej, men det får inte bli för käkt och, och liksom, uh, plojigt. Uh, det lillar man... inte med musiken heller. Men det här tyckte jag var mm. lågt på en bra nivå. Det, jag håller med. Jag tror att folk kommer gå bananas om man spelar det ute. Uh, på tal om trädgården. Mm. Imorgon så kommer det en uh, god dude. En god dude. <laughs> man ska spela. Ja. Uh, bland en massa andra goda såklart. Precis. Men uh, det är någon som, som du har tagit med dig hit också. Mm. Young Marco. Från Amsterdam. Uh, vad är det för kille? Han är producent. Uh, gör, ja, Vad ska man kalla det? Någon slags disco. Ganska mjuk. Mm. Snällt och, disco. och härligt. Uh, jag som inte kan mycket om dansmusik. Älskar den Video Days. Mm. Som var någon slags uh, Precis, när man Han någon har släppt lite grejer på ISP Institute. Som är Love Fingers uh, skibelag. Mm och släppt album förra året och den här låten är från hans album så han kan ha tips om Young Marco. Eller hur? Så mysigt. Svävigt. Ja, men man, man behöver inte vara rädd för att det ska komma något riktigt jobbigt. Nej, det är inga. Och <laughs> Så skönt. Uh, Trippy Isolator. Mm. Hur skulle du beskriva det här soundet, Annars? Som Om man var en örn. Och, och <laughs> det är inga problem. <laughs> <laughs> typ så. Ja, Inga fiender, det är solen på väg ner, det är nice. Man ja, bara svävar. Man glider. Ja. Mm. Så det är den genren. Gud, vad jag känner att jag bara vill lyssna på den genren. Ja. Ägig, ägig genre. Young Marco spelar alltså på t-gon. Mm. När du lyssnar på det här, om du är snabb så är det fredag. Och då kan man knatta ner till Skansdull. Mm. Okej. Lyssnar på någon när han Hur är han som DJ? Hur har du hört honom innan? Han ja, är fantastisk. Uh, Pretig, eklektisk och man vet inte riktigt vad man ska få uh, serverat. Det där så, kan ju vara farligt också. Ja, det kan det verkligen vara. Men jag tycker han behärskar det väldigt bra. Jag är flitig lyssnare av, på hans soundcloud. På hans, det han lägger upp mm. från olika platser i världen. Så att, en ju kille. Precis. Så man kan få allt från japansk pop till... Någonting från Mali till någon Detroit house. ja, ja Det kan vara vad som helst. musik mm, mm. uh, Vi går vidare med en grej som är en så här, videoripp mm. <laughs> på en freestyle. Mm. Uh, det, det kanske kommer låta lite fattigt i ljudet. Men det är, jag tycker man ska kolla in den här videon uh, på Youtube. Det är Stormzy som känns som en av de stora så här, nya grime- Uh, profilerna uh, som gör sin grej över ett uh, ganska, ganska klassiskt uh, grime beat. Jag tycker det är asmysigt Vad pushback? Mm, no, oh. <laughs> the case <laughs> And What are we doing today? Rapping in it. Yeah. <laughs> Fucking rapping in it. Yeah. Five in the park. Let's <laughs> yeah, go. Man, I say he's better than me. Tell my man shut up. Shut, shut up. up. Mention my name in your tweets. I rule by shut up. Shut, shut up. up. How can you be better than me? Shut up. Shut, shut up. up. Best in the scene. Tell my man, shut Look, up. Cup man call me a backup dancer. On stage at the bricks, I'm a backup dancer. If that makes me a backup dancer, the, the man, man in your beards, backup dancer. The man in your pics, backup dancer. I'm back wanna chat about backup dancer. Big man like me with a beard, I'm a big man, how the fuck can I backup comes everywhere I go. I can't run with my enemy show. Walk in the club with all of my tugs. Party's done, everybody go, go home. Got from the girl, then be upstairs. Walk in the club with the girl say hey. hey. Tell a man like I'm paid to the A hey. There's no champagne. We, We don't break. Yeah, I'm the best. I'm so cocky. I got a mob like, like ASAP Rocky. I set trends. the man copy. They catch feelings. I catch body. They roll deep. I roll squatty. Got about 25 dudes mm -hmm. in my posse. Mm -hmm. They drink Baileys. Mm -hmm. I drink posse. Mm -hmm. I, mm -hmm. I get murky. They, They get worried. If yeah. you got a GAT, bring it out. Yeah. Most of the real bad boys in the south. If you wanna do me, something I'm about. I'm not a gangster. I'm just about. When you see my man over there with a pouch, Yeah, one of you man. Try get mm -hmm. loud. Yes. All on my man them room so foul. I might sing, but I ain't sold out. Nowadays, all on my Sold out Headline to a year blood sold out When we roll in they roll out I'm so London, I'm so, so south Field in the ends like there ain't no drought Flips don't talk like he's got no mouth I wanna make my mum so proud Like your mum book a flight go sold now out. All on my ex-girls me hard Talk to my face, tell talk to my palm Had full bills and I bought in your car Little wet whip that I bought for my marsh I straight mercus, as we walk in the park I take care when I walk on my plants These MCs wanna talk about Lord of the mics. You ain't even Lord of your yard Dead MCs, blood leave me alone Me and your girl only speak on the phone Kill a whole crew of MCs on my own Kill a whole crew of MCs for the throne Look, I was out hungry, so I'm hungry Man, try eat them, feed me the bones Now these niggas, they need me to grow Hot chocolate and a panini to go hey. I'm a big man for a post-coop war Man are upset about the mobile wars Yeah I was guessing at the mobile wars Why? Cause I ain't We won a mobile before All of you MCs sound so bitter Shut down wireless, shut, shut down, down to her. Shout out DP, shout, shout out, out Flipper Best my age, yeah blood Look, If you don't rate me, shame on you If you don't rate me, shame on you Can I order a deathbed for a MC? Wait, he wants beef with me, make that too Anyone else wanna make that move? Anyone else wanna pay their dues? Sniff chocolate, yeah my face so smooth Imposters wanna take my truth Check it, don't even The Alltså. Jag är helt besatt av den här. Mm, alltså det jag ser kanske inte allra bäst så här utan man ska verkligen se den här videon när han står med hela sitt så här, gäng och de bara kör mm. uh, över det här supergulliga uh, gamla bitet uh, som heter Functions on the low um, som är gjort av uh, DD Ecstasy uh, som hänger med Rough Squad uh, och i, i Fruity Loops eller något sånt här konstigt gamalt uh, program. ja uh, mm. uh, Men det spelar ingen roll, det är ju ändå så jävla grymt. Ja, han borde få nåt liten medalj uh. på det där. tycker jag <laughs> Vad va, va får du för, för känsla av det här? Eh... Um. Oh, Bra oh, <laughs> <laughs> Nej, jag <f> har <laughs> en känsla tillbaka Nej, det, det känns som jag har, Nu har inte jag sett klippet så att jag, Nej, jag vet jag, Vi får kolla på det sen mm. Men, eh, man kan, Visst får man ändå feeling för att det här är en kille som det, han, han är på G liksom. Verkligen uh, det finns, uh, han, han hade något slags hit för några månader sedan, uh, som heter Know Me From. Okej. Okay, inte hår. Uh, också bra, också bra video. Uh, han, han känns som en stjärna. Mm. Uh, som man ska hålla ögonen på. Future Star. Precis, stormy. Uh, nu ska vi lyssna på något som heter Dude Energy. Mm. Vilket sjuksam. <laughs> ah, det är, <laughs> är det? det. är ett alias uh, av en LA-producent som heter Suzanne Kraft. Mm. Uh, och det här är den. Från en ny EP som jag har glömt namnet på Men det här är en, en av tre spår Ett av tre spår Vad gillar du det? Um, alla spåren är jättebra Det här är lite så här snärtigt Och känns lite grann Pearson sound Hållet Det här trummigt Och um, lite toligt Som man skulle kunna slänga in En kväll på ett mörkt dansk Tror jag skulle funka fint för um, som, vad är det som är speciellt med den här musiken tycker du? Energin tycker jag Man, mm. och att den förändras det händer grejer det är konstiga mm. breaks och den, den kommer tillbaka på ett annat sätt och det, den känns som att den inte är kompromisslös Bra ljud mm. verkligen Du um, pratar lite om producenten här mm. innan, vad, är det för typ av, vad är det för typ av producent? Ja, Susanne Kraft väldigt blandat mm. i vad det, hur det låter det är från nästan som japansk något, något släpper som japansk Meditationsmusik Sen mm -hmm. kommer det något som är mer Åt en och sen är det här som är rätt snärtigt Och hårt och mer energifyllt. När du som musiklyssnare Tycker du att det är härligt när folk spretar mycket? Ja, Eller kan, ja för jag kan, Ibland kan jag bli besviken och bara Vad fan, jag ville ju ha Det där göttiga som jag hörde Ja, Fast det, en, det, ska, en ska, en vara, det ska vara bra spret liksom. Ja, såklart då är det roligare. Men ja, absolut. Om, om, om man har fallit för en viss stil hos någon så vill man ju inte att... Ska du speta, ska du speta till en ny... Då måste det ju vara bra det andra också. Ja, men precis. Så, men äh, så länge det är ett geni som står bakom så vet man ju att, att det blir mm. bra hur den, hur den är. Vi, vi har ju en sån på hemmaplan mm. som vi gillar väldigt mycket. Mm. Äh, också en geni och vänner, äh, Goding som har diktat på några gånger, Baba Stilts. Mm. Som precis äh, släppte sitt äh, nya mixtape. Där får man ju inte allt det som man tror att man ska få ifall man lyssnar på hans album. Mm. Utan det är ju någonting, där blir det liksom grunge-gitarr och AV-RB och mm. andra knäppa grejer. Jag tänkte att vi ska spela ett spår från den här mixtapet mm. som han gör tillsammans med Mappé. -E. Äh, också ganska knäppt. Mm. Stank on Hennessy, breath and some bars from me to you. Me, I'm nothing special. These streets will test you. They got the nerve, you put in work. They got forget you. The reason is, if blood is spilled, then you ain't true. I close my eyes and take the pill. Me, I'm nothing special. Dances with the devil, turn me into a goddamn beast on another level. So is my Temple Me I'm nothing Special I've been A rebel Nothing more Than eye Contact And some Vos the rebel Just nothing på det där att liksom ta någonting, göra någonting ganska svängigt och sen bryta upp det så att det blir lite så uppfuckat mm. och då blir det på något sätt ännu Bättre. svängigare. Äh, mm. jag vet inte, det är en konstig konstig metod som funkar som han lyckas med ja. nästan hela tiden. Det är lite ja, så alltså, jag nu det kan jag konstigt kalla något för ett underbarn men <laughs> jag tycker Cornel som är det bra här, här om veckan han ska göra tal i Sverige svar på Art Russell. Ja, men kanske och jag, jag började tänka på så här, så här, modernistiska konstnärer. Mm. När, så här, Picasso, gud vilka knasiga tavlor han målade. Men han, var, han kunde ju måla på riktigt. Alltså här, det, det här är ju så urgamla konstiga sätt att se på, på skapande. överhuvudtaget. Men, mm. men att man vet att någon kan knåpa ihop världens bästa raka poplåt som fyller i alla växer. Någonting... Man väljer att bryta ner det. Alltså dekonstrueras och sen sätter ihop det igen. Precis. Jag, jag snurrade in mig i något svårt här nu. Men Nej, <laughs> jag förstår precis vad du menar. Att det, man blir ändå lite impad av någon. Ja, man så vill så att här. någon ska behärska någon, någonting för att få göra. Ja, ja exakt. Ja, och, men herregud, folk får jag precis vad de vill man, man kan få sätta ihop en helt vanlig Men det är kul man vet om att bara kan skriva Billboard hit om man vill, ja. men han väljer då och göra något sjukt. Han precis det han vill. <laughs> Exakt. Han gör det tillsammans med en annan AB-härlig person som också mm. behärskar många uh, områden. Mappe. Mm. Destiny, NY, Destiny NYC tror jag. Att de har slagit ihop um, två ord till den här titeln. DLX jag heter det, mix Uh, du, du har spelat en del med pappa. Mm. Vi, vi var och lyssnade på dig och honom när ni spelar skiva för ett tag sedan. Mm. Det var så himla kul. Mm, det var, det var um, väldigt kul. Hur, hur är det att spela skiva med honom? Vi funkar väldigt bra ihop. Mm. Vi, vi har ganska bra känsla mm. för när man kan kutta en andras låt. Eller när Nej, <laughs> no, men man vill ju inte så här. Ni vill inte förbanna på varandra. Inga, det man, det är ju känsligt. Man, vill, man ska ha bra känsla för varandra. Och vi har båda så här, gillar någon slags disco och kan gå över till Acid, till House, mm. till... Vi ja, det funkar bra. Ja, uh -huh. mm. just det där back-to-back-didgerandet uh, mm. uh, är ju så speciellt. Det kan vara det roligaste som finns i hela världen. Men känner man varandra för bra så mm. kan det bli så sjukt dålig stämning. Uh -huh. <laughs> uh, Så ja, uh, det är en konst. Ja, det ja, verkligen. Och sen vill man ju hitta liksom om man, vilket spår man är på väg mot att man kan känna ja. av, okej, okay, du tänker så ja, men då kör vi vidare på det här och sen kan man liksom, mm. så man inte avbryter varandras vägar. Vibe. Liksom. Ja. Nej, men verkligen, en, en konst. Mm. Vi är konstnäriga, tycker jag. Vi, Precis. <laughs> vi ska lyssna på någonting som jag också har lyssnat på lite i veckan. Det är du som har plockat med dig. Mm. Det polsk disco, kan man kalla det för det? Ja. Eller? Ja, tycker jag. Ganska... Eller, albumet är ju ganska ptaki. Hur, hur skulle du uttala det? Ja, men så kanske. Jag, vet, jag brukar veta att det Tack. betyder fågel okay. på polska. Men sen, men sen kan jag inget mer. Jag kan typ fem djur på polska. Det är min... Och det här går att vara ett, <laughs> ett av dem. <laughs> fem djur är ganska mycket. Ja, ganska. Uh, vad var det som viktade dig att fastna för det här? Uh, ja, jag vet inte. Jag tycker hela, hela albumet är jättebra och spretigt. Uh, och... Det blev jätteöver glatt överrasken när du såg på det. Här är en lyckran. Vi kör. Vi lyssnar. lyssna. I mm -hmm. Bygg stämning, Jenny och vänner. Mm. Um, Tack. Den här låten. Mm. Hur uttalar man den, då du? Nej. Försagt du. Ni sabiaj, kanske. Mm, får, uh, ni, po ni polska inte. lyssnare får mejla in. Ja, nej, gör inte det. Eller jag gör gärna det. Men skälla på oss. Nej, men ett ganska baleariskt album, mm. man kan kalla det. Det känns som att det är mycket så här mycket semesterstämning. Mycket, mycket semesterstämning, mycket vatten och ja. uh, god disco. Mm. Mm, hur står det här sig då mot annan uh, musik i samma eh. är, är det och är det, ja, det ja, som från Polen? Ja, från känns, känns det som att jag inte har bra koll på att det kommer mycket Nej. inte så mycket musik som kommer min väg därifrån. Nej, jag har... Så det var, man, det blev, jag är väldigt glad över den här skivan. En polsk vän som som också så här inte kan släppa hur bizarrt det känns att det är någon som så här samplar polska språket mm. och att det kommer cool musik från mm. det landet. Um, det är svårt att hålla sig subjektivt till det kanske. Mm. Ja, men det är nice. Uh, vi ska spela en ganska evig favorit Jimi XX. Mm. Uh, en låt som det har liksom bassats lite om. Alla, alla dagens nämner buzz. dagens buzz. Mm. <laughs> Uh, vi får väl hoppas att det här är rätt låt. Den är ju totalt så ful fulltankad. Uh, det kanske är någon helt annan artist. Ja. Grattis till en annan artist. <laughs> vi, har på, vi har gått på hypen. <laughs> Men jag tycker att det låter bra. Ja. Och det låter ju väldigt mycket i MXX mm. också. Uh, The Rest is Noise. Bra titel. Mm. Vi, vi älskar det. Och förbehållt löst redan innan vi har lyssnat på det. Självklart. <laughs> Såklart. Det är ju bra alltså. Mm. Du. Bara det fina pianot. Det är härligt. Räcker. Örn, örn känslan räcker. känslan klickade in igen. här mm, var mycket öronkompatibel. <laughs> ja. man, man blundar också. Tänker sig att man är en örn som svävar över hav och klippor. Man vill liksom sträcka ut armarna mm. och testa att mm. blunda. <laughs> nu gör vi det här, ja, fast ni vet. Det <laughs> <då>. <laughs> Så fint. Um, vad är, vad är liksom Jamie XX på sin karriärkurva som... Superproducent vill du säga Ja han står väl inför någon slags Väg Själv ja. <laughs> Nej men han är väl på någon... Ja, nej. någon. Ja, han, är... han har ju det bra Att han har liksom hela Livebands mm. si Grejen på ena sidan Och DJ Karriären på andra Att han har inte behövt så här stressa med att Måste spela tre spelningar i veckan ja, just det. Han har inte haft en sån aura så. Han har mer varit lite Selektiv med när och var han spelar. Mm. Det tror jag, han har kännat på att han inte har varit så här sönderspelad. Nej. Nej, men det känns ju som ett så stort namn nu som mm. många känner till. Mm. Även om man inte är klubbmusik. Ja, men det... man ligger på någon rolig nivå mellan att kunna vara jättesmal och, ja. och, och hård i hur det låter till att kunna vara. tvärtom. Men du som är så här, ändå är specialintresserad av dansmusik, mm. är Jag har fått rolig liksom som. Mm. Ja, ja, absolut. Som producent men eh, han var lite när han spelade när jag såg honom sist tyckte jag det var lite för han växlade mellan genrer för snabbt. När han körde sitt eget uh. ä, konsert konserter no, no, eller eget no, ja, uh. att det kunde Varför gå det? liksom ja, jag det, tycker det, det kräver att man ska vara väldigt bra tycker jag tekniskt och liksom, på mycket vad han för det ska mm. funka. Om mm. man ska vara så där, nu blir det så, nu blir det här, och nu blir det här. Utan Jag fick faktiskt också lite samma, samma känsla. Mm. Um, men ja, det här albumet känns ändå som att det kommer ja. hamna högt på många av ja. oss bästa listor. Verkligen. I år. Verkligen. Vad ska vi lyssna på nu? Mark Barrett. Vem är det? Uh, Engelsman bosatt på Ibiza. Mm. Gör uh, sån här balkong. Vänlig, musik. Vänlig uh, musik, uh. ja driver, vad heter skivlaget? Nu står det still i huvudet. Jag ingenting. släppte album förra året, tror jag. Förrförra, som var Sketches från någonting. Jag är inte så bra på namn. Men det här är nya B-sidan, tror jag, på nya singeln. E-pen han har släppt. Serious or savage. Precis. Så mjukt och gosigt Precis som jag vill ha det Du myntade här under låten Att 2015 är Sparmusikens år Precis Är det här sparmusik? Ja Det skulle jag Tycka att det kan kategoriseras som Förra veckan så gästades vi av Sherry och Anna Melina Anna Melina spelade sin nyaste låt Yasuragi Också lite samma style Precis Uh, vad, vad är det som för dig att vilja Lyssna på spa, spa Nej, men Jag tror det känns som en sån Utskälld genre och att det bara har varit så här dåliga hotell Lobby samlingar uh. Dåliga skivbolag tråkigt Och så ganska platt och mm. Inte så mycket artister men bara att Det typ är en samlingsgenre Att man ger bort någon jävla tråkig Chillout skiva uh. att, Men det känns som att nu börjar det komma Roliga producenter som mer tar vara på att det liksom finns roliga videos, det finns en estetik, och det, finns, det förpackas på ett roligare sätt. Och de har en mer en roligare bild av hur, hur de presenterar allting. Vi ja. liksom. är svårt att göra en, en spa banger. Ja, precis. <laughs> det Så tar det lite kanske mot. inte är, ja, Nej, Det, det kan, får vi nog vänta. Men tror du att är det här en reaktion på just det här att man är lite trött på poplåtar och man är lite trött på maxade ja, ja men Jag tror man är ja, trött på att det ska vara så hårt Och mm. um, låta skränigt, jag tror skränigt Sen är det väl säkert min ålder också ja. men, men, mm. men jag tror men jag anar ändå någon slags trend på det här Mj ja. Mjuka På något sätt hur, um, hur skulle det se ut om man tog det här till klubben? Uh, det är det kluriga ja. <laughs> Tycker jag som bokar aktör att jag vet inte riktigt, var, var eller när jag ska lägga Nej. någon som gör sån här musik. I mitt huvud så är det ju så att tidig morgon, eller, liksom, eller kanske nästan sen morgon. Ja. Efter jag, äh, The ravea. Någon slags blandning som man kan, antingen kan man se det, komma dit och ha tidig morgon. Eller så är man, har man varit vaken tills mm. då. Så länge det finns en mjuk, mjuk filt också. Mm. Som man kan få, väldigt mjuk filt. Så jag bara ser. Ja, jag, jag, jag är nöjd med att det här spanmusikens så. Mm. Jag ser fram emot äh, ännu mer riktigt, riktigt mjukmusik mm. Här går något som är lite stökigare men ändå rätt grattiga. direkt på Filminator under dagen. Assa. slammer som fick mig att tänka på. Kast ja. ja. <laughs> ja, Och James X såklart litegrann. Ja, men verkligen lite James Och lite så man kan vara lite orolig för att det ska ta vägen och att det kan ganska jobbigt håll och bli lite förbrötigt. så förbrötigt. Sen går det tillbaka och ja. Håller sig på en väldigt bra, liksom, en bra balans. Mm. Murra massa, mm. eh, en ung producent från USA någonstans tror jag Uh, det här är någon månad gammalt Men jag har inte hittat det för nu Love Sick Fuck heter den här låten uh, Vad ska vi lyssna på nu? Det sista låtval uh, Laur heter det. han um, Producent från Frankfurt om jag inte har helt fel uh, Som gör massa saker På olika håll kanter Och släppte album tror, För några sen sedan mm. Det här är ett av spåren där Från ganska Lugnt och fint. Vi tar ner det. Vi vill spela åter idag. Men mm, är, ja. det här, är det här också spårmusik? Nej. Uh, nej. Det här är med en slags soundtrack till en film från 80-talet kanske. Om en an. Ja, men ja. Ja. slags um, trumlös tekno. Mm. Snyggt. Vad, vad får du för bild i skallen? Och den här, Nej, men jag tänker med någon slutscen i någon film om någon stad på sommaren med mm. ungdomar som... Är bälte, på glid. Välter bilar. Ja. Nej, men när, när, saker, när, när, när saker löser sig mot slutet och det... Det, det, allting gick ihop då. Ja, det, åh, vad fint. Det mm. bra. Uh, vad, vad ska du hitta på i sommar? Jag ska jobba mm. med allt vad jag håller på med. Uh, fullt ös på trädgården. Uh, med allt vad vi gör. Det är datum sessions och öppet sexta veckan. Mm, Kitt, uh, max. Liksom, uh, allt vad jag sysslar med där. Det är fullt ös. Är det någon särskild daytime session. Bokning som du extra peppar på. Ja, men jag säger inte vem. Nej, det är hemligt. <laughs> ja. Okej. Eller, ja, ja. Lite ta till. Nej, men ja. Det är jättemånga roliga. Vilket, om man ska säga save the date. Vad är det man ska Save öringen? the date så skulle jag säga 27 juni. 27 juni. Mm. Mm. Första. Spännande. Från klockan två. Men i helgen ska man gå på Yard. Ja. Som är festivalen vi gör. På Nobelberget. Precis. Uh, Lördare tre öppnar vi. Det blir brittiskt och holländsk. Mm. Varför är det en bra mix? Uh, ja, det är återstår att se. Vi ska, ska testa dem mot varandra. på. Det, var, det var någon som jag pratade med på jobbet. så här, ja men det, är, det är Holland, England. De bara, är det så här? Nej, nej men det låter som att det var så här, fotboll det handlar om. Nej, det är bara... Det är bara hård dansmusik. Mm, det är det. Inte bara hårt, det blir jo, ganska hårt. blir. Om man bara ska se en grej på Yard, vad, vad får man inte missa då? Karen skulle jag säga. Som är fantastiska live. Blauan. Precis. Blauan och, ja. och Paria. Eller Peria. Jag vet inte hur man uttalar det. Mm. det finns. Ganska industriikt. Precis. Analogt och hårt. Och industriikt. Och svinbra. Mm. Ja, det är mitt helgtips. <laughs> Jag önskar att du kunde vara varje vecka i helgtips. Det var nice. Det var kul att du var med igen. Kul att vara här. Tredje gången gilt. Mm. Uh, kom tillbaka snart. Kom tillbaka och fira hundra ja. avsnitt. Uh, på Green Door project. Självklart. Uh, uh, självklart. <laughs> Klart det. Uh, okay. så får vi se då om det blir sparåret det här eller inte. Precis. Nästa gång är med. Nästa gång, jag är nästa här, gång alltså. du är med ja. då, blir det, då är det facit. Simla himla glimt att här. Vi, vi har snart. Det är vi. Hej. Looking for a coffee, we can both fit in Cuddle up as we get very deep Hope we meet in heaven, we can still be friends Right now, babe, let's sleep eternally Cause you're Democrat, I'm Republican Ever since I got some bread The only thing in common is we got a black president Been playing tug of war so long? There's barely any rough left Damn, we fell six feet Drop that beautiful, drop that beautiful, drop that beautiful, your love. Drop that beautiful, drop that beautiful, drop that beautiful, your wine. Drop that beautiful, drop that beautiful, drop that beautiful, Promises we couldn't keep Maybe I can be your brother If we give it all. At least no room for infidelity Cause you care too much I don't care enough Our hearts begin to bleed Like cancer is killing us This love is like a disease It's moss versus penis Every time we greed with Mary Don't you wait for me Stop that beautiful Stop that beautiful That beautiful you are. <laughs>